spoiler -varning. Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till spoiler Serien där vi får ta en paus från de tunga och aktuella ämnena för att roa oss en stund med lite nyheter från populärkulturens sfär. Och denna vecka ska vi tala om inget mindre än Mortal Kombat anno 2021. Uppåt, uppåt, neråt, neråt. Framåt high punch. Uppåt, uppåt. Ja, neråt, neråt. Framåt high punch. Men gammal, därför slår jag inte huvud av dig? <laughs> ja, det, du vet. Någonstans har det gått fel. Det, ja. det är någon liten pixel som du inte rör korrekt. Ja. Nå no, men, man kan ju inte vinna dem alla. Ja, nej. Det, det kan man inte och det gjorde väl nu inte heller den här filmen. Nej, inte riktigt, nej. <laughs> Men äh, ska vi ta den här sedvanliga sociala medien ur vägen först? Låt oss, låt oss göra det. Snabbast än någonsin fråga, tack. Låt oss försöka. Okej. Okay. Triggervarningatgmail.com skicka dit, fast det är spoilervarning. Triggervarningatgmail.com, det är vår e-mail, skicka dit. Mycket bra. Ni hittar oss också på Twitter där som @triggervarning tack Facebook, en sida, man kan gå dit Triggervarning, det heter vi, kom och gå med oss eller så uppåt, uppåt, uppåt, neråt, neråt High Punch! Det fungerar mm. av, det var... satans liksom, varför, varför är det sånt så svårt? Ah, never mind Ja, Mortal Kombat mm. 2021 Det är ja, nya det tider är Alltså på sätt och vis så är det ju lite trävligt att som det tar ju liksom tag i ens, som liksom yngre själv och liksom. typ kör upp ett långfinger i rumpan och bara som Hej, do you want try something fun and new? Vilken konstig analogi. Ja, ja, ja. alltså ty tydligen var dina upplevelser med Mortal Kombat en aning annorlunda än, än mina. Så var det, så var det att växa upp unga i Österbotten. Bland bara kommer någon och köper en långfinger i rumpan och som tycker du om Mortal Kombat. Ja. När det är en konstig plats. Men På, på tal om kulturkrockar. Ja, inte undra på att man blev så ivrig på att få sina mod-kombos att fungera funktionellt varenda gång. Men jo, men man blir ju som lite till sig för att. Som sagt, ens, ens yngre unga jagar ju som varit, whoo, Mortal Kombat. Scorpion och liksom Raiden och shit. Japp. Men samtidigt så är ju ens vuxna, vuxna cyniska jagar lite som sådär att ja, why? Mm. För det är ju liksom, alla har ju den, den där polan i sin umgängeskrets. Det är ju samma dude som typ har varenda FIFA-spel och sådär. där som att, Hu -hu. Vill du komma hem till mig och se Mortal Kombat? Man ser i slow motion när varenda ben i kropp, kroppen knäcks. men det gör den här komborna som att, mm, ja, I, kanske, nej. Att det är som inte att liksom mm. man ska, som ska vara så här våldsamt förorättad eller förolämpad av vad de föreslår. Det är som bara det att, men... Men, men jag är vuxen nu. Jag, jag behöver liksom inte se någon riva, ut, riva av huvudet med ryggraden intakt för jag ska som att, yeah! att... Det känns som att man kanske... Kanske man har mognat lite. En gnutta, en aning. Ja. Det vet jag. Mm, det, är ju, det, det, det, är ju, det är ju sant. Men jag, jag måste ju nog medja att Nå är jag ju en, en, en viss förkärlek för Mortal Kombat som uh, som franchise så här som, så jag tycker att den här, de här gamla spelen så att se för mig då PlayStation ettan mm. uh, och, och sedan då filmen från 1995 så var ju så mycket mycket populära. Jo, jo. För mig och jag, jag har sett den ursprungliga mortal kombat filmen flera gånger faktiskt. Fick du det för din mamma? För jag fick bara se det någon gång. Om jag städar rummet. Nej, då um, <går> no, no fick vi se den ganska, ganska så fritt. så alltså, mm. ja Det var ju nog en, en film som jag köpt och investerade i. Jag minns faktiskt att det var för att igen uh, hänvisa till närpäs så när det var tomatkarneval låt oss inte gå in på det så såg jag att de i ett stånd eller Solid Mortal Kombat 2, filmen alltså. Och jag var ah, ju direkt alltså som okay. att ah, den hugga jag. Ja. Yeah. Jag skulle inte ha gjort det. Men no. den var. Nej. Nah. Ja. Mm, så att säga. Den var inte så. Nej, det var det ju inte. Men originalet var ju inte så bra. Alltså, spelen i sig yeah. är ju egentligen så otroligt kamp och hemska. Man, man är ju så men att tack lite. Bara om man tänker på det. Men att det mm. finns en charm där. Och jag undrar om det inte var liksom lite. Bara tiden vi växte upp i. Att, att det häftigaste som fanns. Var ju typ. Tidens mjuten ninja tört Det var ju typ bara ninjor. Och, liksom. och man landar in lite som sådär. Övernaturligt och liksom shit. Och sätta på en smällare. Eller en, en väldigt kufisk story. På vad som ursprungligen ska vara en charm. Sjöklad Van damn fighting -spel. Det är ju så bara ja. otroligt att det resonerar så väl. Men om man tänker på det, så historien är ju helt crap. Att, har du någonsin sett? För de har ju fortsatt pumpa ut Mortal Kombat i en ganska stadig strömma och liksom skitvatten ända sedan dess. Och historien mm. är ju i princip att liksom att nu kommer den ny kille som är fitta och jag tycker att ni ska gå och slå honom för han får fitta. Mm. Alltså. som ja. att alla den där storyn och det här det här universumet, de försöker bygga upp en liksom, riktigt bara smör att, liksom, Outworld och Netherrealm och att, det är ju med en massa dudes i konstiga hattar och man, som att, ja ja men alltså som he's an asshole och vi ska döda honom och liksom, vi ska fighta och dra ut ryggraden på varann och liksom fatality och, så att yeah. ja jag vet att det är sådan, mm. don't overthink it men att no. inte det är ju no. omöjligt att, att som, sätta lite Effort på hela processen Nej nej, nej alltså, Det är det, det är ju inte Men jag, jag tänker att så Vi var ju resonera för så... vad den är Så att vi kan ju inte ja, i, no, i, I och för sig, Jag tycker bara att för, för mig så Var det ju just det att den där Nota till exempel De här första Mortal Kombat-spelarna Och den här första Mortal Kombat-filmen Som var ju någonting som no, Den levererar av allt det som namnet säger och, och, det var, och det var ju tufft för att det var ju blodigt och, och, och så såg man ju gud lite så att säga, en naken yta Oj, också ja, så det var, ju, det var ju spännande då man var i 12-13 år gammal vi gillar och Det gillar bara när Sonja Blade visat pissarna hon bröt naken av Kano mm, precis mm. ja men, men just att den, den filmen så det var, vad ska vi se den, den, den tädde sig som ganska genuin att det var inte det, var inte det här försöket att, att nu ska vi bygga upp en, en här så här mytologi utan det var att tittat här, här är övernaturliga ninjör nu ska ni slåss mot dem. Mm, att jag tror ju att ett av problemen jag hade med just den här 2021 versionen var ju det att de försökt sätta som Story där det verkligen inte behövdes Så mycket ja. De satt ju mm. så mycket Fokus på ska vi säga nu då uh, Scorpion och Sub-Zero Ja, precis Men det var ju egentligen ändå trådtun Som att Jaha, mm. ja, men här är Hanzo Hasashi Aha. Ja Och här är Bihan Vilket är jättebra namn Sådär överlag Ja uh, vem är det där? Han, det, det är bi-han. Och där har vi semi -hun och ja, jag, tänkte, jag tänkte att du skulle säga att det var bi-han och hetero-hen. Ja. Jo. ja. Alla, alla är väl lite bisexuella. Men att det fungerar inte om du inte gör ett insektkämt för att binda upp det. Ja. Fuck Flawless Victor men, men alltså som de höll på Och liksom med det där Och vi vet ju som att jag ja de är ninjon hela, hela grejen var ju Den här Både Scorpion och sub var ju medlemmar Av den här Lin Kuei klanen uh, Och ja. Där i originalen var det väl ungefär som sådär Att man. men Scorpion så vill jag inte vara med och så var sub att liksom Men då kommer jag döda dig Och så var Skarpin, nej Men då dödar jag dig Och så var Sub-Zero, men kan du döda mig nu du är död Nä. Och så var Skarpin, jo jag kan nog, vänta bara Och så sub och att liksom ja, Men jag väntar väl då Så vänt han Och plötsligt kom Skarpin tillbaka och mycket jag kommer nu, jag är från helvetet du du ska jag döda dig mm. Nej, sa sub -Zero. Och sen så, I don't know, så slogs de väl lite Och i något kärde dödde ja. honom Och sen kom den brorsa också och sen var de två på samma gång. Och sen var det en tredje Sub-Zero, och sen var det en original Sub-Zero. Mm. Och du vad det var. Ja, med rätta. Det funkar egentligen. För det var som egentligen det enda man behöver komma ihåg att Sub-Zero var en fitta. Och Scorpion var väl ganska okej, okay, fast han var en professionell och en och sådär. För han ville inte längre förstå det. Ja, um, ja, ja precis ja. Ja, mm. man, kan, man kan reducera allting till fitt parabeln I liksom sådana här story alltså, att Hur mycket fitta är de För ju mer fitta de är desto mer pisk Ska de väl ha antar jag um, Och som ser Var väl Så. lite större fitta än Scorpion då Men ja. sen i någon skädes Kommer en ny som ser Och han var väl väldigt maskulin då, För han var inte lika stor fitta tror jag. Eller han var snäll kanske där, antar jag. jag vet Just so. men det behövdes det nog de är inte så det behövdes mm. inte som det här med blodslinjen och det behövdes inte det här med att vi får vara i feudal Japan och alla blir mördade och det behövdes inte att som att jaha att har lärt nu i 400 år vill vi kommentera mm. eller någonting hela liksom den här antagonistsidan var egentligen ganska weird för att vi var som där att mm. jaha nu är vi i feudal Japan, tjocka sure. Jaha, nu är vi i modern tid och får se Cole Young uh, för lite mm -hmm. stryk aha uh -huh. Jo, precis uh, Nu är vi plötsligt i Outworld Ja Vad uh är -huh. uh, Outworld? Uh -huh. vem är det här? där är det som ser och han har så där länge Jag mm. vet Och jag kan som liksom anta mig till Därför att du vet, Jag är ju som så allmän bildad inom Mortal Kombat under mm. de senaste typ, 30 åren. Men låt oss nu säga att, att den Mortal Kombat oskuld som man vandrat in på biografen. För det var ju där vi såg den Nikolaj på biografen. Vi såg Mortal jo. Kombat 2021 på biografen. Ingen annanstans. Mm. lätt och smidigt. <laughs> jo, jo. Jag, jag var där. Du, du mm. var där. Och, och, och vi, vi är vittnen till, till varandras därvarande. Jo, och därför kom stappen, kan vi omöjligt ha laddat ner den olagligt från nätet. Men det var, vi hade en skoj idag på biografen. Sen får vi åt tog en hamburgare. Mm -hmm. Nikolaj hade bacon och lök på sin. Och jag hade elefantpuré på min. <laughs> Nåja. I alla fall tillbaka till Mortal Kombat. Att. Det är som bara en massa som så där shit. Och massa som att. Vi, vi, vi djupdykar verkligen in i det här. Ingen anföring. Ingen som sådär att ja. Sen så finns ju som så här Shang och, liksom, och sen så finns det ju ja. den här grejen. Okej, okay, här är några dudes och du mm. vet, de telegraferar ju exakt vad de vill göra. Och liksom. Det är ju som sådär Shakespeare utan rimmelare som bara, ja, jag sitter här och jag är ond. och eftersom jag är ska jag vilja att vi går och dödar de här. För att mm. jag skulle vilja sammanslå våra, våra två existenser. Därför att, nej jag tänker inte förklara ja. för dig. Jag nämnde jag att jag var ond. Gå nu och döda de här. Mm. Som att den onödiga, det är liksom exposition utan detalj. Och det, det känns ju som ja. för att sätta knarren på den här sub och Scorpion-grejen. Att som att, why all this shit? Att, jo, jo, det var ja. jättehäftigt att de slogs där så. Sure. Men det var ju som att det var som så substanslöst tyckte jag. Ja. Mm. Det, Nej om det har du helt rätt i. Ja. Ja. Ja, det, det, det är sant alltså. Den, jag, jag vet inte varför nu igen för att gå tillbaka till den här filmen då alltså från, från 1995 igen. Uh, mm. Jag förstår inte varifrån den här uh, tanken på att det fokuseras så mycket på Scorpion och Sub-Zero och deras rivalitet eller deras, så att säga, är det då en, en lösare hämndspiral som, som det då tydligen finns fast finns fastnaglade i. För, för i, i den för mig ursprungliga filmen så var det ju, så att säga, båda... Vad, vad ska man säga, så en så kallad henchman till shang Tsung. Mm, ja. Och, och, och det är så att jag tänkte, varför ska det börja? Varför ska det slås nu? Jag tyckte att Scorpion gjorde en jättebra liksom, antagonist i den filmen. Ja men det behövdes, alltså det är just det där, att, liksom att man behöver inte förklara allting. Ingenting av det som ja. de bestämt sig att förklara i den här filmen, som var värt att förklara. Mm. Att som, jag menar, i, i 1995-versionen så var det i princip bara liksom krysskassan massa som dök upp och liksom att, get over here! Man, yeah. ah, ja, okej. Okay. att det, det är också en sak som jag måste säga, om man jämför just den här äh, 1995-versionen mm. ja, äh, yep. och sedan den här 2021 versionen nu då att fan var liksom de gjorde mer med mindre att jo de hade liksom så här stora namn på det stora hela som till exempel Christopher Lambert som Raiden och liksom uh, Kari Tagawa som Shang Tsung. men att annars var det ju som A Bunch of Nobodies egentligen uh, ja. men att som jag tänker på uh, ska jag säga Scorpion och Sub-Zero Fan ja. vad de hade pondus i den här 95-filmen. Jag tror den enkla förklaringen att less is more. Det var inte en satans ja. backstory. Man liksom Åh! Scorpions bebis. Ah! Utan liksom, Scorpion var bara liksom en motherfucker som av någon anledning sköt en väldigt dålig CGI orm ur handen. Lite fråga till den ja. där. <laughs> <laughs> men i något källersatellit är, så att det är yeah. att de ju in. Liksom typ i, i helvetet. Och liksom Zero yeah. Signal spelar. Spelar de mest evil sångarna någonsin. Jag menar, fuck. Det är ju inte alltid Karma-gaden. Uh, men att som. Och att Sub-Zero är ju liksom bara som sådär sort of Force of Nature. Ja, yeah. så. Um, och att. Och, och en till. En till grej om att gå på det mm. tåget. Så är det som Goro. Ja. Som, är det som snyggt gjort? Är det som elegant gjort med moderna mått? Liksom Nej, det är ju så väldigt camp och liksom cheap. och liksom CTI mm. är inte en ja. säger att nä, det är var ju definitivt en enda, inte. En enda stor dock. Och liksom sådär. Ja. Men som fan vad man liksom hade. Alltså... Det är liksom håren har en räst du säger något som att oj shit ska de slåss med den där ja yeah. fuck mm. att som det var bara det, det fanns det fanns en sån här väldigt bra stägrande klimax i den här filmen alla strider kändes mer eller mindre meningsfulla att det fanns faktiskt att alltså, jag var inte säker på vem som skulle vinna den här yeah. den här 2021 filmen är där strider en och värda mest bara liksom stilistik Att det var snyggt det ser ut när de slåss här nu. Alltså cares? who cares? Mm. Att, yeah. in, in, in, vad, vad var du för antagonister där? Vi hade Melina och Kabal. Eh, äh, någon jävla flygande sak. Jag vet inte ens vad det är. Ja, det är och, var det var det Kintara tror jag det den Ja, och så hade, du, så hade du Reiko han vet jag med i liksom Mortal Kombat Okej okay. Men att som Alla de så jag Ja, och så hade, och så hade du Kano Kano, och det var som så sådär Att det ska kunna vara bra, det ska kunna funka Det här liksom Ja yeah. Men att som Det var igen, det blev liksom kaotisk energi för att som han var ju nog för, allt för evil för att vara liksom så här comic relief. Ja, yeah. han var liksom för, skulle vi säga, placerad i en box för att vara liksom en så trovärdig och fungera en antagonist. Så där. Och att eh, George Lawson då, jag lärar, men det, det bara bara som vad jag, jag förstår inte riktigt. Det blev för mycket keino. Helt, yeah. helt. Mm. ja alltså och jag tänker att försökte han då så att säga bygga, bygga på det här Trevor Godards äh, så säga, porträttering av av Kano från den här 1995 filmen men, men att han är australiensar så... ja not, jag tänkte liksom på den här varför liksom det kändes som att okej ah, att okay, att liknande men så där Låt oss öka det med, med, med 70 procent uh, Jo, men att uh, Det är ju lite roligt hela, att... hela, liksom, hela, hela hans performance så Kändes som att det var det var liksom Okej, okay, men att göra lite av vad, vad Trevor Goddard gör Men att mera, mera För annars förstår ju inte En, en publik äh, publiken att, att den här karaktären Är, är ond uh, Eller Men alltså det måste ju säga lite om Uh, just den här hans tolkning i originalet alltså det, var ju det att, mm. alltså det fanns ju som ingen det fanns ju som inte så mycket detaljer om Kano annat än att, ja. att han var ja. som så Black Dragon och liksom så och knarakomord i världen och sådär ja. det var ju bara Trevor Goddard som valde att ge honom en sån flair att han pratade med en australiensisk accent i den här filmen ja. men det gillade typ Uh, Edwin och John Tobias så mycket så att typ i alla inkarnationer här efter så är han från Australien. Uh, så att alla så jag vet så att alla som så här inkarnationer av efter den 1995 filmen så är så är och liksom australiensare. Och ja. li, lite även som så där uh, charming devil ungefär. Och det är väl förmodligen då helt tack vare som för övrigt inte ja. är alls, han är britt. Nej, precis. Ja. Han har varit ja, död ganska länge dessutom. Han har, han har varit död sedan 2003. Är det så länge? Ja. Nej, jag minns ja. att han, han dog väl ändå för ganska länge sedan. Jo, jo, alltså det, det gjorde han ju. Ja. Jag minns att det var en ju missigt att han var med i den här, vad eh uh, Pirates of the Caribbean. Typ den är riktigt. Den är ha, riktigt ja. Han hade en liten roll där. Var typ en ja. av de där sista där grejen han har gjort. Just det. Ja. ja. Så där var Det var ju kul va. Ja. Jo, så nyvärt. Ja. Ja, nu vet jag. ja. ja. No, tackar. Ja. Mm, jo, ja, men faktiskt att så vale vale av Uh, ska vi säga, antagonister och karaktärer här som så, så var ju i mitt tycke ganska så såhär uh, bristfälligt kan man väl säga att, att, att för den delen liksom, inte vet jag desto mer vem Kabal är inte vet jag vem Reiko är uh, och, och Jo Shang Tsung kanske jag känner igen men, men annars så so, var det just att och zero men det var det det är som på något sätt kändes som att här har vi då så att säga B-laget ja det är just det där att till exempel herregud jag glömmer ju Reptile uh, från original eller den här No, från den här. Att, så att säga, reptile mm. fanns ju med och jag måste säga att jag var mycket besviken av vad det gjorde med Reptile. Men var den uttryckligen Reptile då? För det kändes ju som bara, okej, okay, här är random ödla. Att jag, jag väter. No, no, Nej, jag, jag tänkte att eftersom det nämndes specifikt att liksom, jag sände in och, så att säga, Reptile och så ett, ett namn efter. Så tolkar jag det som att, ja, ah, okej, okay, att det här är... Oh, jo, alltså jag, jag, eller jag, jag, jag antog ändå att, som att det är väl dit man ska dra kopplingen. Men jag bara utgick från, det här är ju en sån där sak som att du får ju som fundera ut dig själv. Är det någon säger det? Yeah. Att det här var inte uttryckligen reptile som är i, i förklädnad av en ninja nu då killen mm. som vi har sett i franchisen tidigare utan det här var bara en random typ outland sak som skickades in ja. Ja. men alltså så, jag vet inte, maybe, I don't know shut up mm. uh, uh, ja. mm. nej, nej ne, inte, inte kan jag heller säga att jag så att säga, vet det här, men det var nu min, min tolkning av det hela ja ja, ja no, men inte vet jag, men det, det, är, ju en, det är ju som sådär uh, som Frank Miller uh, kreativitet som alltså, att ah, jag ska göra en omtolkning av Batman. Jag har varit no, en det är en kill med ett slag, tror jag. Ah, ja. Så reptile bokstavligen mm. en stor jävla osynlig öda. Where ja. do you get this mm. stuff? Ja. <laughs> well, <laughs> no. Jag har mycket no. sparat no. i det smurtbank. <laughs> yeah, uh, uh. no, no, no, Uneckligen så var ju Reptile också en. en osynlig ödla i, i den där 95-filmen men ja, det men, var ju kanske det... precis filmens högpunkt nej det var ju inte, det var inte filmens högpunkt kanske men jag tycker dock att den här den striden mellan Luke Kang och äh, Reptile då jag, i, i formen av en, en ninja mm. så tyckte jag att hörde till en av de bättre bättre striderna i den filmen men det som var bra med den var, förutom liksom det här äh, aggressiva syntet som spelar i bakgrunden, ja. mm. och liksom Frank ja. Welkers röstbidrag där, så där bonuspoäng, um, mm. så var ju det att det var liksom den första så här varelsen de kom ikapp med där i Outland, och den hade ju följt efter dem redan tidigare. Ja, uh, att, att just att. Den fick ju liv genom typ den här statyn. Ja. Vilket förklarar plötsligt den här ninja-formen. Men sen var det någonting väldigt som så här uh, så här utomjordiskt och väldigt annorlunda på sättet. Den slogs på så där. Man var faktiskt lite liksom så här, oh shit. Man ser liksom ja. i, uh, uh, i den här uh, jag glömmer alltid bort vad han hättar, men liksom Robin Shoe. Att han Mm. han spelar ju alltid eller han, han spelar inte den här djungelboken också uh, jag minns alltid honom. eller spelar yeah. eller är det var väl säkert någon annan men han är alltid liksom lukang för mig ja yeah. um, men som alltså, vad säger riktigt i något skäde så gör han en som där ögonen höjs liksom när han säger mm. när han som typ massiv snurra luften Och bara gör nånsin grejer Och han gör en riktigt såda oh shit <laughs> Reaktion på den och det är ganska sådär spontan men att som den här 95 filmen så var ju en som så där ganska från ingenstans hit inte bara på grund mm. av däma och så här och att som Precis. inte den bra film som sagt, den är ju ganska... Men den är som ganska... Den är lite sådär tongue-in-cheek. Den har ju som lite humor ja. och under källmedveten. Ja. Koreografin och fighterna är jättebra för tiden. Allting som mm. ska vara där så finns där. Man kan liksom argumentera Precis. ändå som detaljer. Mm. Men som... Ja. Alltså den fungerande film. Du ser Mortal Kombat. Jag tror alltså du skulle kunna se Mortal Kombat än idag. 95-versionen. Och som nu Ja... Paul Andersson kan nog. Mm. Men uh, yeah. att... Det, det kanske är det här då, att om man ska som säga... Om man riktigt som stiger tillbaka och gör en så här full överblick av den här 2021-filmen. Mm. Yeah. Så är ju plotten i princip att liksom att... Någonting händer, det är något skönt på gång, men reden och vänner... Och sen följer hela Rescue Rangers temat. Och Raiden liksom tar dem till sitt tempel. Och där så är de ja. typ resten av filmen. Och i något skede ja. så kommer liksom Shang Tsung och hans typ random tattare dit. Och som liksom, ska vi slåss? Mm. Och så slåss mm. de i alla fall. Ja. ja. Och sen i något skede så är de som det... bara som sådär att Hej, ska vi helt bryta konceptet? Okej, okay, vad vill du göra? Mm. Vad vill du göra? Uh, jag vill alltid kalla honom för Johnny Cage Men att hans, hans namn är ju De facto nu då Cole Young Vad vill du göra Cole yeah. uh, Vad sägs om vi typ Bara går och liksom dem Och liksom vi fightar flera på en gång mot dem Alltså ursäkta mm. Jag måste sätta ett, ett naggande finger i vädet. Att hela poängen med Mortal Kombat Som franchise Är att två kombatanter mot varandra Slåss och som ja men nu går vi Precis. och dödar dem tillsammans ah, okay, no. Ja okej Cool Det är alltså... och att de disponerar som... ju av alla de, de här på liksom fem minuter. Ja. Så det är som att ah, Ja, det är det, men... mm. ja alltså. det det, det kändes egentligen hela den där det där, det där slut, slutet så att jag, från det att de befinner sig i det där tomrummet, det mm. att de då så där, på fem minuter kommer på planen och, och att, att vi gör så här. Så det känns som att så att tog pengarna slut mm. är det liksom på något sätt klippt underligt där för det, det kändes att det, det var som att plötsligt så via någonting är det då igen så att säga power of friendship eller, eller någonting friendship. Alltså att de märkte att cheats prosper eller något liknande och de är så bara så där liksom att sådär hey, nu går vi och mördar de här före dem Ja men, ska För de förväntar sig att vi ska göra det här enligt reglerna. Och så det jo, bara, jo. Jaha, men. men tänk om du ska ha det här i liksom 1995-versionen. Yeah. Där sitter typ Lukang och liksom Johnny Cage och Sonya Blade och liksom typ yeah. äta frukt på den förbjudna ön. Och sen yeah. säger Luke som att, hörni, vad är det Liu Kang? Ska vi garda <laughs> ihop oss alla, liksom ninja kickar Shang Tsung på samma gång? Okej. Okay. <laughs> Och sen Karin han stiger upp nästa gång så att I see. <hörr> och så kommer alla liksom in honom samtidigt. <laughs> We won! Earth realm is saved you guys! <hörr> och rejnen kommer liksom att ja det var aldrig någon som kom på det där. Jag är Christopher Lambert. <hörr> ja. Så att. Du ja. <hörr> <hörr> Ja, alltså det, det är ju det där, jag förstår inte hur jag hade kunde glömma att det är ju Christopher Lambert som var <laughs> som var ja. Raiden <laughs> Ja, jag tror det alltid måste vara någon sån här typ gammal H.S.V. väskar eller såna här mm. grejer ja, men, You're such a ja, freak attack my fighters that is expressly mm. forbidden before the tournament Jag måste ju säga att uh, Vilken bondus han det, det har och liksom måste... så där. Alltså som, mm. whatever random non-raiden person säger någonting liksom Christopher ja. Lambert-raiden, I don't think so. <laughs> sen kommer oss. <också> ja. att, <laughs> att exakt. Vad fan var den här liksom för budget-raiden ja. är Har ingen no, aning yeah, om hur yep. du den är, men alltså det var riktigt som yeah. så här att. Vem är ni? Ni duger inte. Blå. Sen kommer det tillbaka så att. Okej, ni är ganska bra. Yay. Alltså, Raiden. Ja, alltså det var som så på något sätt dåligt gjort det där. Uh, yeah. Nu, nu kanske mm. det ju bör sägas att den här filmen väl, den regissören uh, så so, det var väl hans första första så här featurefilm det här faktiskt. Mm, ja. Yeah. Ja, Simon. Mac med eller hur man uttalar hans, hans efternamn Ingen av Men jag, alltså, alltså vad, jag, vad jag blev överraskad var alltså att han som spelar Raiden här mm -hmm. äh, alltså äh, Tadanobu Asano så är faktiskt äh, han spelar en av huvudrollerna i filmen Ichi Killer från 2001 och det oh. det, var, det, det, var, det var en film som jag faktiskt hade så några gånger. Det var länge sedan jag såg den filmen. Och att liksom, mm. Jag är liksom för obildad och rasistisk. Jag skulle aldrig kunna känna igen en Japan från en annan. Den filmen bröjde minnet. Tyvärr. Ja. Nej, no, inte, inte kände jag igen så därför för jag, jag sen kolla. att Vem med det här? För jag tyckte inte att någon av de här verkar bekant. Så... Det som kommer mitt med av Venezuela och de ser er uta från, liksom komiker, liksom icke lika, liksom sparka just liksom typ på ansiktet av som så där knivskor och sen tycker han att, att ja. sen säger man kock calmed down. Ja. Nej ja, ja. ja. nej no, no, men... helt, helt, så att nej nej. Nej nej nej. Nej nej nej. Nej den här den här specifika filmen så det var ju det att i en försöke eller det är tvånge att det måste vara så att säga första delen i en franchise eller en, första delen i en trilogi eller något liknande att den, här, den här filmen är ju i, i princip då Mortal Kombat bootcamp ja och, och de filmerna är ju alltid bästa men vänt nu, ni tycker den är shit nu men vänta tills så jag lagt ut alla de här bredvid varandra. Jag får ni exakt buss ja. den här. Ja. Att, ja. <laughs> för, för, för, det, det som, för igen. Filmen heter Mortal Kombat. Och uh, Mortal Kombat. Är ju den här. Uh, turneringen. Men. Så är det ingenting. Liksom. Den här själva turneringen. Som den bara nämns. Den har, har ingen annan betydelse i den här filmen Det, det, är liksom, det här är ju som vilken som helst så här Martial arts film med, med så att säga Karaktärer som har samma namn Och liknande krafter som Mortal Kombat Karaktärer mm. Och det är En besvikelse Det är lite jobbigt mm. Det är lite onödigt också Ja, ja det, det är så. Plus att jag vet inte det, den här hela liksom jag, jag vet, jag, jag skulle bara vilja liksom ha sitt just som du sa det här att hur har då SubZero eller Bihan äh, levt så där länge utan att mm. liksom, egentligen ändras alls äh, så borde det inte på något sätt nämnas eller skulle man inte se att han har den här karaktären har förändrats under de här århundradena men tydligen inte ja jo men att alltså, som det är väldigt mycket fokus på det visuella och <kör> till exempel ja. vi har ju i något skär då så, Kungla och sådär den där flygande saken och typ bara ja. henne i mitten med sin hatt och liksom sådär ja. är, är det häftigt um, sure men å andra sidan, vi har ju sett liksom Visuella fatalities I full HD nu snart 10 år Och, ja, liksom, och Ganska grafiska Sådana redan innan det Så det är ju inte mm. precis som att alla Die Hard fans är som att yay, äntligen Nej Nej, det är ju inte Med för den här filmen någonting Nytt inte. Jag hör. det. Min son lever till i bakgrunden, han tycker tydligen inte om att bli slam och Mortal Kombat så hard. Ja, jag antar, att, jag antar att han har, han har stora åsikter. Ja. Han, har, han är ju trots allt dubbelt äldre nu. Så. Det är sant, jo. No, en tvååring skulle säkert uppskatta den här filmen för vad den är. Massa actionfigurer som har smällt tillsammans och delar och bara strittar runt på gobbmattan. Men inte, vet ja. jag. Alltså, inte har jag så mycket mer att säga om den här filmen. att Nu har jag hört väldigt varierande grejer från olika människor. Att vissa tycker att den här är helt okej. Okay. Att, liksom, att till och med mm. bättre än originalet. Personligen liksom hell no. Därför att visuellt, ja, grafiskt som så här. Allting, jo den är bättre. Men att det finns Problemet med den här att tycka Det finns ingen uppbyggnad Plötsligt så bara slåss en massa fittor Jag hatar huvudkaraktärerna. Nicole Young är ju bara en liksom stand Ständig mussepig karaktär att, ja. För att nämna Liksom typ um, Den kanske dummaste karaktären igen I den här filmen och det, är tyvärr, det är alltid en kvinna, jag vet inte varför De kan inte skriva roller för kvinnor Men som Sonja Bleida jo, jo, hon, är, hon är liksom jättekapabel Och hon kan nog kicka sån. Ja. Ja, liksom, men hon, hon har en som så weird energi. Liksom, nu är jag fullständigt involverad och liksom, taggar av det här. Why? Alltså, ja. har dina kontakter eller liksom, din bakgrund i militären någonting att hjälpa det här? Nej. Um, du är den enda som inte har liksom, den här tatueringen som är väldigt viktig här. Men du får som ändå vara med. Ja, de säger nog att jag inte får, men jag får nog ändå. Så att, okej. Okay. Ja no, men, what's the point then? Att det är väldigt mycket som där med hela den här, what's the point? Och det är roligt att vi har två liksom, riktigt smurfkaraktärer med liksom Cole Young och Liu Kang i samma film. För båda är ja. liksom här att Haha, nu ska vi samla trupperna. <laughs> Wohoot! Normandie! Nu ska no-nazisterna även ha Shang Tsung få! But, Shang Tsung själv. Som liksom, nu minns jag inte var här, att han här Som spelade honom Men jag kände igen honom Från den här Marco polo Som den här är Ja, alltså Nu kommer jag säkert att uttala hans namn fel Men alltså, Qin Han Ja, och, I'm sure Men att han spelar ju den här, äh, äh, här kejsaren äh, Eller ja. Vad nu som är motsvarande till Chancellor då. Äh, Och ja. att mm. Cricket Emperor och att han har ju nog en närvaro. Har han lika mycket ja. uh, pondus som mm, I don't know. Men att som. Mm. Inte dåligt, inte alls dåligt. Mm. Men. Men, men, men där var det. Alltså, nej, nej, inte kanske dåligt, men det, men det kändes. Jag vet inte, han verkar inte. Det kändes på ett sätt som att den här karaktären Var inte bekväm i sina egna kläder Man ja, fick att där, där Ja, att, att där måste ju säga att, att så att säga, I den här äh, första filmen Så, så måste ju säga Att äh, där så Shang Sung spelades ju nog ut Så att säga till, till, uh, full, full hem ja. Ja. Att säga. Men Jo, jo. men att alltså, som det var ju igen Det var ju den här det var den här stegvis byggdes han upp. Vi ja. såg ju det då från början att han är en evil dude med något lämst från början. Ja. Men att liksom, det var ju hela tiden att aha, oh he's gonna do what? He did that? Nu måste vi föra efter mm. honom. Och att som här är han ju som bara, bam in face! Men jag har inte så mycket mer att ja. komma med, för vi vet redan exakt vad du vill mm. göra. Du, du som utvecklas Precis. ingenting i något skäde så suger du av kung och riktigt hårt och that's it ungefär. Ja. Det är liksom att någon är en och Mobbar Sen får han väl liksom Får han väl kvarsittning Till nästa film eller någonting en ja. att, ja, att vad, vad gäller alla andra I den här filmen så ja, känns inte ens Värt att nämna liksom att Att som Kungla och Luke Ang liksom ja, no. Det är som Det är också då när de gjorde den här filmen Så känns det som att okej okay, vi tar Som så här Uh, martial artists från Asien. Och från Australien. Alltså. Det är bara typ australiensare, och asiater i den här filmen. Inte för att det spelar någon mm. roll. Men att alltså. Det var bara intressant. No, Jacks är ju amerikan. Eller Brooks är ju amerikan. Men som. Mm. Ja. Inte värt, ja. No, det, det... Mycket weird. Ja. Yeah den här filmen, det, är det som även om det inte spelar någon roll för mig personligen så är jag ändå som um, jag sk, det ska vara roligt att se den här processen den designprocessen bakom den här filmen för det finns som så här många saker ja. som att det känns som att någon bara gick typ genom Melbourne som, men vi kan väl hålla casting för Mortal Kombat se si vad som kommer mm. ja, men du är, du är snygg och liksom kan sparka tillräckligt högt men vill du spela Sonja Blade? Okej. Okay. At... <laughs> mm. På den här nivån liksom. Jag vet, jag, jag, ja. jag måste säga jag är inte så där riktigt hypad för nästa i isär. Uh, uh, Nej. Plus att alltså <laughs> ett par saker. Uh, tänk tillbaka till den, den där uh, filmen från 1995. Mm. Uh, och uh, hur den slutar. Ja. För, för du har ju så till, allting är, allting är jätte, jättebra och, och, och så att alla är glada och det springer så till, en massa glada barn omkring den här till, mm. centrala truppen då, som kommer tillbaka från den här turneringen. Så och, och så är det. Och åt det. Ja. <laughs> morgon, och morra ja, och så kommer så kommer då plötsligt så kommer då. Att säga, förstörs det där gamla templä i bakgrunden, och, och, och så kommer. kommer då, ja, nu kommer jag inte jag vad den här karaktären heter, alltså. Uh, oh nej. Also, ja, precis. Precis no. som, som just så att säga, uppenbarar sig och, och, och, och säger att han ska ta över allt och komma och, och, efter deras kärna. Han säger: You weak, pathetic fools, I've come for your souls ja, ja. Och, och så vara. har du då så har du då Christopher Lambert som säger att I don't think so och så är filmen slut ja precis ja så <laughs> ja, jag tycker att den, det, det var bara liksom den där att ah, allting, allting är bra så nej det, det är inte och så är filmen slut så jag man att det var tyckte redan som lite eller som ungat det var det var ganska så där Eh, något av så att säga en, en så kallad whiplash där ja jo. då hade ju kanske inte den här filmen något, något liknande även om nej, no, så alltså, kan jag ju säga att alltså, det är ju trevligt att de sådär tisar med Johnny Cage ja men inte var det är precis som att oh shit min exploderar och avlysta <laughs> att... ja, men det är ja. just det, den här filmen är liksom ett enda långt streck Ibland blir det som att, whoop, titta nu sparkas de, men att det som, det finns, det finns som ingen uppbyggnad, det finns inga klimax, som bara kär, nu är i norsk är men nu tatt loss slåss vi igen, cool, och nu mm. vann den här personen, vem vann, var det good guys som I don't care, whatever. Du, du, du, du, du. Ja. De är inte ens bra musik i den här. Nej, liksom... alltså precis. Hur kan man liksom den där, den där musiken som är ikonisk i, ja. i alla ordets bemärkelser. Ja. Och, så, och så, så gör de en sån här fullständigt anemisk och om jag får säga det, skellös version. Ja, man, det var ju inte bra. Nej. <laughs> Nej. Uh. Men Börjar vi börjar vi ha så att säga misshandlat den här filmen nu tillräckligt? No, det är just det där att det här är igen en sån där film. Jag är inte arg på den här filmen. Ja, yeah. Alltså i this var kanske. Yeah. Men det, det känns som en, en ganska sådana inkompetent jordfilm. Att de hade liksom, de hade skådespär de hade teknologi, de hade allting. Men att som på no, men de fick in inte att funka. Yeah. och funka um, ja och jag vet inte liksom det kan ju hända att i nästa del nu då för allting måste ju vara minst en trilogi idag för att de månvis mm. så yeah. det är ju möjligt att när de andra delarna kommer och det som börjar på riktigt så blir det en bra men just nu känns det igen som att liksom, de är liksom lite för långt upp sitt eget ashle och de försöker som så hårt att återuppfinna hjulet. Och man är som liksom dude, liksom, it was pretty good. Att alltså, som behöver ju liksom en modern Mortal Kombat som 1995 Mortal Kombat. Och vi, vi nämner några andra Mortal Kombat i serien. Men jag tänker till exempel det fanns, jag tror tidigt 2000-tal så kom det en Mortal Kombat TV-serie. Som alla typ okay. hatar och sådär. Men när jag kollade den. Det var som sådär ganska kort typ. Om det var ens två säsonger. Och jag var som yeah. att. What, what's wrong with it? Att de tog Mortal Kombat. Myt och sen. Och de gjorde en liten egen grej. Och det fungerar mm. hur bra som helst. Var det det bästa dramat jag någonsin har sett? Nej. Men det fungerar, liksom. Den enda fossa ja. och gnällare. Vad är det Sub-Zero? Vad är Fatalities? Det att det här är riktigt en sån här film. Att, liksom att om du är en sån där person. Som bara måste ha en lista. Och liksom okej. Okay, Luke Ang var med. Och Sonya Blade var med. Att som. vad du hålla på så sådär? Så är den här filmen mm. för dig. För det är ja. riktigt en sån där tickboxlista Men att. Om du vill ha någonting som du funderar på efter. Någonting som ger dig riktigt som sådär fuck yeah moments. Eller liksom det är spännande. Eller liksom det finns något som så här dramatisk stägring eller karaktärsutveckling som inte är helt bunden till liksom att, men, uh, kan du unlock dina liksom hidden combos? eller äh, menar dina arkana. Så då kan du som liksom bokstavligen go fuck yourself. För den här, den här filmen liksom den går absolut ingenstans. Allting är bara en premiss för att du ska få folk att slåss mot varandra. En och en och ibland inte ens det. Och att den här scenen där de bokstavligen slaktar går upp. Och det... Ja, jag, jag sa väl redan bokstavligen men också som tematiskt. Det var riktigt så att, oh my god, what is this shit? Ja. Yeah. Det här borde ju vara ett stort ögonblick att här har vi haft några fighters och vi ser folk som Sub-Zero så här som är väldigt potenta. I vilket universum kommer fucking Goro in mindre potent än Sub-Zero? Ja. Yeah. Som typ blir slaktad av någon, någon random för att han har typ fått två pinnar och en, och en tröja. Det är ju som... Ja. Yeah. <laughs> yeah. det, <är> alltså, <laughs> det är riktigt... Riktigt så här. Uh. Mm. Ja, jag, förstår, oh jag förstår inte alls vad det punkt var. Nej, nej, nej inte. Definitivt inte och, och så kunde du ju inte heller hålla sig hålla sig konsekventa med, med vad den här tröjan Ger för, ger för förmågor. Ja men det känns ju igen som att hej, jag don't know, sikta på ansikte eller runda bälten yeah. no problem vad Ah mm. shit han har fått någon som så här oförstörbar från helvete rustning nu fuck, no, vi måste ju boxa i den nu då nästa resten av filmen mm. Ja men yeah. sen är när ni boxar att vi flyger bokstavligen gnistor ur den, jag tror inte att jag tror inte att det går så bra ni. Ska mm. vi kanske, inte vet jag, testa någonting annat. Nej, äh. liksom bakåt, bakåt, bakåt, framåt, low kick. ah äh, helvete, det funkar inte. Och nu är filmen slut. Nåja, nästa gång. vad tala om nästa gång. Har vi mer ja. att säga om det här. Annat än fuck Raiden. Uh, yeah. What a dick. Uh. De insan, uh, ja, nej, alltså jag, jag tror nog att den här är, den här är ner, nerslagen den här, den här filmen uh, ja, ja, det beror ju på att om du nu vill lägga in så att säga uh, nåda stöten här och, och, och ta en fatality här till slut Okej okay. uh, om, om jag var med i Mortal Kombat så skulle jag måste introducera en annan typ av fatality i spelet no. det puckla på mig tills jag står och gör det där sedvanliga, jag svajar med hela kroppen står bokstavligen ja. som är elvis med övre kroppen och sånt far runt och runt och runt, så här helt jävligt ut egentligen ja. sen så kommer den och säger finish him och sen så får du trycka mm. dina kombos tills du till sist typ, rycker ner en, en nävepollen och liksom Uff, kasta på mig att jag snörvlar i helvete. <laughs> allergy. <laughs> I laugh! Men I, jag är i smärta. Satt björkar. De skulle känna sig gärna få ta the Outworld. Uh, inte för jag. Och säg som vi klipper in bara original Mortal Kombat i och avsluta på en hög not. Jag tror det låter riktigt bra.